В навечерието на Международната седмица за повишаване на осведомеността за щитовидната жлеза обръщаме поглед към този малък, подобен на паперуда, човешки орган, разположен в предната част на шията, който произвежда така наречените тиреоидни хормони. Те са жизнено важни за обмяната на веществата, растежа развитието на организма и от тях зависят много неща. Тази година седмицата на щитовидната жлеза е посветена на генетичния фактор и е под интригуващия надсл до гуша, а у нас ще се отбележи от 25 до 31 май, организатор на инициативата за седма поредна година е Сдружението на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза в България, както и Националната пациентска организация и една от международните лаборатории, които работят на територията на България. Добър ден, казвам сега на доцент доктор Пламен Поп Иванов, началник на отделение в Александровска болница. Разбира се, той е ендокринолог. Здравейте, доктор Поп Иванов. Здравейте, здравейте ви и вашите зрители. До каква степен, кажете ни, а, ни засягат заболяванията на щитовидната жлеза и изобщо има ли яснота за това или се борави с предположение, защото знаем, че висок процент остават недиагностицирани? Сега, не, няма колебания, има епидемиологични проучвания в целия свят, включително и в България, защото беше трудната железа може да се живее само 3, 3 месеца и сумира. Значи има огромни брой проучвания, тя засяга някъде а, над 60-70% от хората. Виждате защо засяга над 60-70% от хората. Цитирам както международни, така и български епидемиологични проучвания. След 50 годишна възраст минимум половината от жените, значи минимум 50% от жените, имат минимум по един възел в ситовидната слеза. Един на доброкачествен. Но това е минимум един. Това така, прави всяка втора жена. Е. Всяка втора жена над 50 години. Жена след 50 години. Второто, което е. А, има повишена функция на щитовидната жлеза. Повишена функция на щитовидната жлеза е между 3 и 5%. При по малите е по-често, при по-възрастните е по рядко е но това отхваща 5 от възрастната популация над 18 години. Отиваме нататък за недостатъчна функция на щитовидната жлеза. При младите хора имаме 1-2%, но с възрастта това става някъде между 10-15% и 15 за възрастните. За възрастните хора. Над 50 години. С други думи, особено над 60-70 години и други думи, заболяването на щитовидната жлеза е едно от най-честите заболявания. Едно от най-честите заболявания. Кои са тези, е, примерно, това е заболяванията на щитовидната жлеза. Ние имаме едно понятие, което включва автоимунна тироидна болест. Всички болести, които не са свързвани с карциноми или с някакви добро качествени в щитовидната жлеза. Тази автоимунна тироидна болест се дължи на това, че щитовидната жлеза функционира с помощта на йод. А йод е най-силният окислител, най-силният окислител, в нашия организъм. Затова 15% от цялата популация имат, имат антитела срещу щитовидната жлеза. Това не означава, че са болни или че ще се разболеят. Нали? Но това е един риск, който с времето води до недостатъчна функция на жлезата. С други думи, това е една болест, която засяга много хора. Сега, Как защо е трудно да се открие? Лесва да се откръде, когато се надуе щитовидната жлеза, надуе шията и човек нещо види или другите видят, пипне и прочие. Обаче, а, когато се промени функцията на щитовидната жлеза, човек или заспива зимен сън, когато има недостатъчност. Подобно на мечките става по-бавен, леко, точен, мисли по-барно, чувства се слаб подпаднал, паднал, безсилен, а, много му се спи, се е унесен. Нали? Това нещо настъпва постепенно и човек вика бе, сега съм зле, е, аз се е случило нещо, сега няма, няма някаква конкретна, много конкретна външна изява. Другото е, когато е повишена функцията, човек става нервен, напрегнат, възбудим има сърце, биене, потисе, тескъ. Това е типичните прояви в, на една невроза. И винаги в началото дали повишената или понижена функция, Лесно се бъркат с неврози. И поради тази причина, викат стегни се, обръй се, те ще така, така, така. Но, но това нещо с времето се развива. А всъщност има проблем с щитовидната жлеза. Сега, колко важно е това, което се случва на територията на България, доколкото знам от 60-те години, йодна профилактика, консумира се масово йодирана морска сол. Обаче сега знаем, че навлизат каменни соли, всякакви модерни неща. А, да. Ние сме предупреждавали слушателите на Хоризонт да. до обед, че елият това елият, крие опасност. <към> има зони, например, подобно е в Алпите, Кавказ uh -huh. и така нататък. Има зони, в които няма йод в околната среда. <към> Във връзка с което. А когато няма йод в околната среда, щитовидната ще функционира с йод. За да може минималните среди от йод, тя да ги прибере в себе си, тя да взраства. И ако примерно на възрастен човек, на възрастна жена е до 16 мл обема и, нали тя става, да кажем, 25-30 може 50 мл Значи може да се увеличи в пъти, за да може да включи йод, колкото и малко да бъде. Сега, а, а, значи има зони, които са йод-дефицитни. България, за съжаление, планинските територии на България са и отдавна ние сме йод-дефицитна зона. Връзка с което в миналото в България е имало много хора, които имат понижена функция на щитовидната жлеза, увеличена щитовидна жлеза. Примерно, ако се отиде в Рилския манастир и се видят стенописите на Захаризограф Светците в Рилския младсин, те всички са с гуши. Христос, защо? Защото по това време в Рил са яли храната, която могат да си отгледат, там няма йод и всички са имали гуши. Другото нещо е, че в едно от най-реномираните ръководства по хирургия на Хамилтон Бейли а, пише, че там някъде в Балканите има една река Струма на Коя, около която всички са с увеличени щитовидни злези, т.е. имат Гуши, за това заболяването се нарича още Стума. Това, е, това е западна терминология. Не, нас нали? това, да. да. това е имало много тежко, но от 50-те години започва юдиране на султа, след э, 89-та година. Естествено, свободата се тълкуваше като това, че може да се произвежда без да се юдира. Естествено, имаше един пасък. Отново се появиха при децата увеличените щитовидни жлези. Естествено, държавата взе мерки. И отново, ние имаме в момента изискване, всяка сол, която се продава на територията на България, да бъде юдирана с калиев юдат, който е една гаранция че няма да се развиват големи щитовидни жлези, но големите щитовидни жлези обикновено се образуват и възли, нали? Това е една профилактика както за на щитовидната жлеза, така и на ариаците на щитовидната жлеза. Изключително интересно е това. Връзката с струма е наистина а, за мен е много голяма изненада, защото пък след този разговор ние ще си говорим за магистрала струма. Не съм го търсила специално а, това съвпадение, но винаги се изненадвам, когато а, се получат подобни а, директни аналогии Обаче, а, ние знаем, че Европейското дружество по ендокринология препоръчва скрининг на всички жени в деветата седмица от бременността за да се предотврати недиагностициран хипотиреодизъм. А, това правили се у нас? За да се развие нормално мозъкът на бебето, още в първите дни и седмици от развитието на бебето е необходимо тироидни хормони, между другото както и витамин D. Ако няма тироидни хормони, мозъкът на бебето не се развива правилно, не изглежда необходимите невромни мрежи и в перспектива бебето може да има различни психични отклонения или дори да се развие е, интелектуален дефицит който, нали, а, а, разбира се какво е. Значи, ние имахме, имали сме 50-те години, 40-те години на миналия век, а, ние сме имали доста а, а, микседенни бюджета в България, поради тази причина. Сега, а, една жена, която иска да забременее, трябва да се измерят хормоните преди да... Тръгне да забраменява на тилоидната жлеза. Mm -hmm. В самото начало, в момента в който се разбере, че е бременът, трябва да се измери ТСК и ФТ4. И след това често да се проследи. Ние ме за всеки 3 места, за всеки три места от бременността. Това е от огромно значение за майката, не за майката, за бебето. За развитието на мозъка на бебето. Защо? До третия месец бебето няма собствена щитовидна жлеза. Той разчита на щитовидната жлеза на майката. Бебето отделя един хормон, човешки хоринален гонодотрофин, който не е а, един хормон, което въртества на щитовидната жлеза и стимулира щитовидната жлеза да произвежда хормони. А, ние казваме един тироксин, Т-4 известен Значи произвежда хормони, за да може бебето да си го осигури. Ако щитовидната железа е болна по някаква причина и не може да произвежда, то тогава бебето по-лошо се развива, дори може да настъпи аборт и така нататък. Другото е, че мозъкът му се увежда от тук, и за живот. Сега, възда възда възда възда възда. О, остава само да кажете дали това се прави, дали тези скрининги се това правят. Се прави рутинно, рутинно, рутинно в България. Добрай, това се тогава... в България. Всички, го знаете, екошер и, и ендокринологи. Другото, което е. И се покрива от здравната каса или жените трябва сами да си предвидят тези. Но, не, не със... Дава се, плаща се. Хумоните плаща се плащат. Добре. Плаща, Добре. Плаща. Доказвата ги плаща. Следващото, което е. Всяко бебе, което се роди при нас, докато е в коема на майка си, то може да ползва хормони mm -hmm. от майка си. Нали? Ако майката има достатъчно, ние следиме. Но, когато се роди, може да има някаква болест на злезата, може да няма злеза. Нали, в тези условия бебето ще почне да, да забавя развитието си от една страна от друга страна. Нали, цялото развитие продължава и съдражането на бебето, във връзка с което задължително в България, както в целия останал там, е, е, цивилизован свят, бебенцето като се роди го бодват по петичката с една филтърна хартийка попиват една капчица кръв и се изпървата в една лаборатория, тук в София, в Нашата, нашата болница по педиатрия, където има специализирана лаборатория на всички бебета, които ще бъдат в България, трябва да се изследва. Веднага този хормон ТСХ. Защото е много важно. Ние вървим към приключване на този разговор, а но скринингът е изключително важен от бебето до възрастните хора, и това е и целта на тази информационна кампания, която започва с Международната тироидна седмица. Много ви благодаря доцент доктор Пламен Поп Иванов в. В ефира на Хоризонт до